Mamadou Jalo heter en av Sveriges mäktigaste personer. Han har hjälpt makten att fängsla misshagliga konstnärer, något vi inte trodde var möjligt i en demokrati. Ingen vågar heller kritisera lagen om hets mot folkgrupp som gjort det möjligt för etablissemanget att fängsla konstnären Dan Park på odemokratiska grunder. Får samvetsfången Dan Park någon hjälp av Amnesty? Granskning Sverige gör en opolitisk observation av den svenska verkligheten 2014 där konstnärer fängslas för sin konst. Mm, mm. Den numera världsberömde svenska konstnären Dan Park ställde ut sin konst på Galleri Rönnqvist i Malmö. Enligt konstprofessorn Lars Wilks rörde det sig om en klassisk konstskandal välkryddad med ylande demonstranter och polis som beslagtar stora delar av utställningen. Till slut blev konstnären arresterad och inburad. Enligt Lars Wilks –kan alltså konstvärlden glädja sig över att det fortfarande finns gränser att överskrida. Men konstnärers perspektiv på tabun och förbud är en sak. Det öppna samhället och demokratin måste i varje skede stå upp för yttrandefrihet– –och för konstnärlig frihet. Gång på gång har historien visat hur mörka kommunistkrafter– Gör allt för att ta friheterna ifrån folk. Om inte med de gamla vanliga massmorden, som är rädsla, censur och rättshaverism. Amnesty Volucci. Finns det någon som står på den fängslade konstnärens sida mot ett Sverige som passerat anständighetens gräns? Amnesty International säger sig kämpa för så kallade samvetsfångar och politiska fångar. Samvetsfånge är man bland annat om man blir gripen på grund av att man utnyttjat sina demokratiska rättigheter som yttrandefrihet och åsiktsfrihet eller om gripandet verkar vara förknippat med myndigheternas politiska motiv. I denna kategori ingår just fängslade konstnärer. En person som använder yttrandefrihet för att förtala eller för att för att förespråka eller hat, alltså hattpropaganda, alltså. Det, det tar amnesty inte upp överhuvudtaget. Alltså, alltså vi ser att det handlar om hatbrott. Nästan alla regimer i världen som fängslat samvetsfångar har en lagstiftning där man klistrar olika epitet som hatare eller hetsare på dem som inte passar in i deras politiska mall. Dan Park har upprepade gånger påtalat att han aldrig tagit politisk ställning. Han har däremot enligt honom själv velat provocera den politiska korrekthetens gräns genom sin konst. Dan Park är alltså en klassisk konstnär som utmanar makten. Men oavsett om Dan Park tar ställning eller inte så handlar detta om ett fängslande med politiska motiv. Vi frågar varför svenskar ska skänka pengar till Amnesty när de varken hjälper svenska samvetsfångar eller politiska fångar. Har det funnits en politisk fång i Sverige då ska vi agera. Men det finns ingen politisk fång i Sverige. Vad är det för kriterier för att man ska räknas som politisk fång? Ah, det, ja, en person som blir, blir inlåst på grund av dess... Uh, politiskt ställning tagen, tagen men inte vad gäller det här med yttrandefrihet frihet, alltså Dan Parks, som han har butit själv på ett lag, det här för hets Ja, Och konstnär. det är det som har blivit dömt för. Ja, men han är ju det. konstnär, alltså det är inte ja, mer extrem. Han har inte ens uttryckt en politisk åsikt, han är konstnär. Ja, han är ju inte genom sin konst. Ja, men konst ska ju provocera. Alltså, ni har väl mängder av fall i världen- där ni kämpar för fängslade ja. konstnärers rättigheter, eller hur? Ja, visst, ja. vi anser att det finns politisk anledning bakom det hela. Bobby Velucci hävdar alltså att Don Park- helt taget ur luften- skulle ha några politiska motiv med sin konst. Men om han nu hade det- så är han väl en politisk fånge? Amnestys problem- –är att inte problematiserat den om kommunister införda lagen om hets mot folkgrupp. Lagen var redan från början mycket kontroversiell– –eftersom den strider mot grundprincipen om allas likhet inför lagen. Enligt denna lag är vissa människor och grupper mer värda än andra. Vissa grupper kan bete sig hur illa som helst– –och sen få skadestånd ifall någon ger gruppen kritik– eller ens skämtar om deras beteende. Endast vita svenska män har hittills dömts för hets mot folkgrupp. Det måste alltså finnas ett svenskt folk för att någon ska kunna dömas för hets mot folkgrupp. Anser du att det finns folk? Vad? Anser du att det finns några folk? Är svenskarna ett folk till exempel? Folk. Ett folk. Finns det folk? What's the point? What is the point of this discussion? Jo, finns det några folk? Jag har inte tid. Nej. Menar... Right. Vad menar du? Alltså finns det inte finns det några folk? Jag har inte tid, är det svaret? Va? Ja, men du har alltså. Jag ställer något så här. Finns inte folk. Vad tycker du? Tycker du att det finns folk? När du ställer den frågan tillbaks så visar ja. det sig att folk är ett väldigt svårgreppbart eh, begrepp. Och då säger du ändå att han har gjort sig skyldighets mot folkgrupp, men det är ju ingen som vet vad folk är. Du vet inte heller vad folk är. Ja, Han det finns en grupp som de har. Jag har inte tid med det här. Jag har bara... Jag har man. Du har fått ett svar. Ja, men nu ställer jag ju en ny fråga här. Alltså, om nej, det inte nej. finns när folk- så kan det inte heller finnas hets mot folkgrupp. Okej. Okay. All right. Eller? Jag lägger på nu, okej? Amnesty påstår sig vara en opolitisk organisation. En del kritiker menar- att Amnesty är en revolutionär- kommunistisk organisation- Vars agenda är att påskynda okontrollerad massinvandring till Västerlandet genom att bara hjälpa vissa utvalda politiska fångar med rätt åsikter. Oavsett om den analysen är riktig eller inte kan man efter historien om Dan Park ifrågasätta ärligheten i deras opolitiskhet. Vad hände då när Don Park ställde ut sin konst i Malmö? Redan innan polisen stormat galleriet för att av någon outgrundlig anledning skicka tavlorna på analys hos statens kriminallaboratorium hade en mindre grupp etablissemangsstödda kommunister samlats utanför galleriet. Man hade samlats för att skrika ut sitt hat mot den av staten icke godkända konsten och mot demokratin. Kommunisterna gick så långt att de krossade galleriets glasruta. En av ledarna för denna icke-tillståndsgyna demonstration, Mamadou Yallov, som intagit någon form av huvudroll i de parkrättegångarna. Så vem är denna Mamadou Jallov som lyckats få en svensk konstnär fälld för hets mot folkgrupp? Vi ringer till Roger Salström, journalist på tidningen Dispatch International- som träffat mamma Doe men han har varit väldigt aggressiv de senaste två gångerna träffat honom. Nu senast var vi i Don Park så då var det ju och det han, han såg stod och skrek rakt ihop i upp ansikte på oss där gången. Så att, jag tycker inte han, han framstår som inte direkt som en vidare snäll person. Jallov är en av ledarna för Afrosvenskarnas riksförbund, en extrem maktorganisation vars makt över svenska språket är så stor att man lyckats kriminalisera namnen på en glass och det som numera, enligt lagen, måste omnämnas som chokladboll. Stod gärna så skrek och, och rakt i alltså. Ja, om du tittar på de bilderna jag har lagt ut på Dispatch så ser du, ser du de bilderna. Han, är alltså helt, han kommer ju om, alltså, som ett galet fotbollsfan eller något som bara är helt hysteriskt. Och det är båda fingrarna upp och facke och nassesvin och han, han skrekade, att saliven flög ut ur munnen bara. Mamma som jobbar på Malmö högskola med en hög lön för att rekrytera svarta afrikaner till högskolan är även förtroendevald för det kommunistiska vänsterpartiet i Malmö kommun. Det handlar alltså enligt Roger om en maktperson som använder tekniker som hot och hat för att få makt över andra människor med hjälp av sin hudfärg och sina kontakter inom rättssystemet. Roger Salström upplever att det framförallt är kommunister som hatar Don Parks konst. Att de har ju ett väldigt enkelt sätt att uppleva verkligheten. Det är svart eller vitt. Det är, det är, det är, är du inte med dem så är du emot dem och då är du deras fiende. De använder ju en väldigt klassisk det är klassisk krigsretorik varje gång. All, alla som är emot dem hatar dem. Uh, alla som är emot dem vill på något sätt alltid... Det låter nästan som att deras motståndare alltid vill döda dem och så vidare. Så att de, de ger inget utrymme för någon debatt. Vilket gör att de har ju själva strypt debatten från första början. Vilket gör att de har bara en väg att gå. Då. Och det är att gapa och skrika och bete sig som riktiga as. Vilket då de påstår, att, de påstår att det är vi som beter oss på det här sättet. Men det är de själva som gapar och skriker och kastar och spottar och håller på. Roger beskriver en verklighet som vi sätter gång på gång genom historien. Kommunister försöker ta makten genom sitt hat och sina hot. Och genom medveten infiltration av medierna kan man sedan projicera sitt beteende på sin politiska motståndare som man egentligen vill förinta så fort som möjligt. Jag tycker han är väldigt obehaglig faktiskt. Jag skulle väldigt gärna vilja sitta ner med honom och snacka med honom, Men jag tror inte han själv är villig att, att göra det faktiskt. Det har varit jätteintressant att lyssna på honom och få en, en insikt i vem man är och hur han tänker och så vidare. Men jag tror aldrig det kommer att komma för att han är verkligen... Jag är emot alltså, mig hata. Han är uppenbarligen med tanke på allt han bara kräker ur sig varje gång jag ser mig. Eh. Värdegrunden för i Sverige är att Sverige ska vara ett civiliserat demokratiskt land- där alla människor ska få åtnjuta sina friheter. Alla människor ska kunna samtala med varandra i ömsesidig respekt. Även de som vill bekämpa friheten måste också få komma till tals i vårdade former. Ingen människa ska kränka någons värdighet som demonstranterna i Malmö gjorde. Vissa människor anser dock att de är mer värda än andra. Efter rågers vittnesmål inser vi svårigheten för i Sverige att få ett civiliserat samtal med en person som ser ras framför människa. Det är Johan heter jag och jag är adopterad från Liberia eh, så jag har en så så här, rasifierad kropp. När vi ringer Mamma Royallo presenterar vi oss på ett sätt som öppnar upp samtalet så vi kan förstå varandra i ömsesidig respekt för demokratin. Aldrig varit det. Aldrig, aldrig använt våld i hela mitt liv. Så om folk att jag är våldsam eller säga alla de här sakerna då måste man bevisa det. Man kan inte bara påstå någonting. Jag blivit misshandlad två gånger. Det är inte för att jag är kriminell. Det är inte för att jag gör något fel. Men det är bara för att det är svart. Men jag menar, jag, ja. jag, kan inte, jag kan inte... Samtidigt det. så är det så här att jag, jag såg lite bilder nu. och det, jag, jag måste ändå säga att jag var inte stolt över över det beteendet du visar upp som intellektuell heller, att stå och göra fuck you och, och sådana saker och, och stå och hindra en, en gallerist från att ställa ut eh, jag har, jag har en, en olaglig demonstration. Jag visar fuck you tecken, och det tycker jag är helt rätt att gör göra om och om igen. Mm. För att det fanns en, en Dispatch International som du kanske har läsa och titta och sett den här bilden. De har ju trakasserat mig från dag i ett. De mig i stan och trakasserar mig och filmer och håller på att trakasserna både mig och min familj. Och den här, den här mannen som håller på med det här stod precis bredvid mig. Och jag har all rättbevis av honom för att jag mm. Precis som Roger Salström sa, kommer det beskyllningar som av allt att döma är tagna helt ur luften av Jallow Eftersom vänster ideologin inte tror på den objektiva sanningen, utan menar att sanningen sitter i orden, innebär det enligt deras egen ideologi, att makten över språket och agendan är den verkliga makten. Extremvänstern har alltså infiltrerat alla medier, vilket gör att de sitter på den verkliga makten. Men man utnyttjar sin makt till att hävda att ens politiska motståndare har makten, så att man själv ska stå på de svaga sidan och kan göra sig till ett offer. Det är inte lätt för vanligt folk att genomskåda- en sån ovärdig strategi. Sydafrika och slavhandel. Mm. Jag, jag, jag, jag målar som aggressiv. Men i, i Sydafrika, de som målar som aggressiv, det var de som visade var en Men när du nämner Sydafrika så har vi ju Julius Malema och vi har både Nelson Mandela och eh, Jacob Zuma som har sjungit sånger där de säger att de ska utrota vita. Så alltså jag vet inte riktigt om jag håller med Har de, det. Har de gjort det? Har de utrotat vita? Ja, det är en del som hävdar det här Genocide Watch att det pågår på sistone. I ett tidigare avsnitt från Granskning Sverige med titeln Socialdemokrat, du gamla, du fria är rasistisk har vi hört samtidsvittnet David från Sydafrika. Vi lyssnar åter på en av hans otaliga berättelser om hur folkmordet i Sydafrika går till i verkligheten. Um Where a husband and wife and three-year-old daughter were brutal, brutally tortured and murdered by six of their own black farm workers It came out that what the criminals had done with a little three-year-old girl is They killed her well they killed her father first in front of her then her mother and then Lastly they murdered her by picking her up by her hair and holding her at a height of an adult And then putting a gun against the back of her head and shooting her through the head många på landet som vittnar om att det är brutala slakter utav Bönder ute på landet. och de kan noteras i flera det. dagar. Har du, har, du, har, du sett, har du sett bevis på det här? Ja, det har jag hört. Jag har hört Nej, men det, det stämmer inte. Det är propaganda. Intressant är att Mamadou Jalloh tar upp just Sydafrika som exempel- på hur bra vita kommer få det. Bara de svarta, kommunister och socialdemokrater kommer till makten. Eftersom Geocide Watch- anser att Sydafrika idag balanserar på gränsen till folkmord på vita. Men så länge västmedia inte skriver om det så händer det inte enligt kommunistisk logik. Mamadou Dojalo är fixerad vid ras. Han talar om hudfärg 308 gånger under en dryg timmes samtal. Han talar passionerat om ANC och hatiskt om apartheidregimen. Chappville är ett exempel där man valde bränna alla sina pass. De bodde i sitt eget land men man måste ha pass för att kunna resa från ett ställe till ett annat. Det är det som är så himla konstigt. Varför åkte då en miljon svarta människor till Sydafrika varje år? Kan det vara så att en miljon människor, många av de här människorna åkte för att stödja Sydafrika? Är detta då sant? Svarta massinvandrade för att stödja ANC i dess kamp för att utrota vita. Är det detta invandringen till Sverige handlar om också? Sydafrika som på 50-talet var jämnt stort med Sverige idag drabbades av en tio gånger större massinvandring per år än vad Sverige har idag. Förklaringen att miljontals svarta massinvandrade till Sydafrika eftersom apartheid Sydafrika tydligen var bättre för svarta än för deras egna länder ...passar inte in i den kommunistiska historiebeskrivningen. Det är en väldigt emotional moment för oss. Att those soming för demokrain. För kis. För love am man Sofrafrika. Should be måd down för those som för demokratin. Den stora ikonen Nelson Mandela blir på Youtube avslöjad när han sjunger döda alla vita hand i hand –med sin gamla revolutionära kommunistkompisar från terroristorganisationen Afrikas spjut– –för att sen säga på engelska att han älskar demokrati, peace and love. Känns det igen? Mamadou Yallo försvarar före detta terroristen Nelson Mandela– –med en retorik som gör att han får problem– men kan du säga så om SD eller Svenskarnas parti, de försöker ju också kämpa för sitt folk. Har vi, är det någon som fått dricka och skjuta ner Svenskarnas parti i Sverige? Och deras barn? Svälla, jämför inte de två, snälla. Då, då gör man en väldigt, väldigt uh, orättvis jämförelse. Nelson Mandela fick sitt i fängelse för att han bland annat försökte göra statskupp. Men det glöms alltid bort när Mandela nämns. När det kommer till svarta i Sydafrika finns det helt plötsligt folk och en hel ras som har rätt till sitt eget land och de så kallade vita invandrarna ska kastas ut. Det är deras, det är deras eget land. De, när sin man Mandela blev tagen för att han reste från ett ställe till ett annat. Han blev gripen av polisen i hans eget land, 27 år i fängelse det går inte ja, det men men partier. nu kommer du tillbaka vem, vem ser vem partier. ser eget land Så alltså du säger en som har delar ägda han del landet det är hans land det är hans hemland det är hans land de, de vita kom till landet Ja, på 1600-talet de invandrade de invandrade till Sydafrika mm. ja men det har ju nästan alla sydafrikaner också gjort Mamma Dojallov är en maktperson med högt självförtroende som vill ha ännu mer makt. Att han har lyckats få en svensk konstnär i fängelse utan att någon vågar yttra sig är obehagligt. Men jag är jävligt intelligent. Jag kan sitta och debattera med vad fan som helst. Och det har jag gjort i många år. När kommunister kommer till makten upphör alla etiska regler- och precis som historien visar fråntar man människor sin värdighet. Även Jallo visar sitt osmakliga omdöme när han på allvar tycker att fula mobbade svenska barn kan gå hem och skönhetsoperera sig. Jag jobbar med barn eh, som är alltså ung som 6 år gamla till 12-13 som blir mobbad dagligen på grund av sin ordfärg. Då äter man är chok. Man kan banta och bli smull. När man är full, man kan till och med operera sig och bli finare, eller man, man kan växa ur. Men när man är svart, det går inte. Att ändra. Jag, jag, alltså jag kan inte hålla med dig för att när du säger att man kan skönhetsoperera sig som barn, eller banta som barn, så är det, är det ju svår, svårt. Det är ju egentligen lättare för en svart att bara flytta till ett annat land där det finns svarta, så blir man ju normal. Är det, är det lätt? svarta och flytta till ett annat landar, där... nej, nej, nej, nej, nej. Vad menar du, att det, är alltså, det här är mina barns land de, de är fångda här, här varför ska de behöva flytta? här är ett skolexempel på klassisk kommunism när man ska stjäla andras pengar eller land då finns det ingen äganderätt men äganderätten uppfinns igen när man vill behålla det man stulit då finns det helt plötsligt något som är mitt och ditt. Kommunister skanderar ofta. Inga rasister på våra gator. Vi frågar slutligen Jallo en fråga som visar vad han egentligen vill. Men, men är svenskar generellt sett rasister? Om svenskar generellt sett rasister ska man då? Ja, det det. Jag det Inga rasister på våra gator betyder alltså praktiken att svenska folket ska folkmördas tillsammans med svensk demokrati. Sydafrika kanske var en testballong och nu vill de göra samma sak med svenskarna. Demokratins starkaste vapen är samtalet. Genom att samtala finns det hopp för en ljus framtid för demokratin. Våga fråga. Våga filma. Våga spela in kommunisterna. Mörkrets krafter alltid samtalet, därför att de alltid avslöjas som extremister. Det finns en vacker ljusvärld där svenska folket kan leva i fred och frihet utan våld och kriminalitet. Det finns en vacker värld där även vita kvinnor och barn kan leva i frid. Och där även svenska folket kan uttrycka sina åsikter- utan fruktan att bli mördade. Det är upp till oss vanliga människor att rädda demokratin för våra barn.